Nizan da, gomita berrezia eman dezakun. Hau da, Bertran Kanta, oain dela urte batzu berak gomitatu gaitu bere kontzertu bat eta, eta eta joan ginen, e, astapenez galde egin zaokun bere kantu batetan etan e, berarekin egiteko eta nien zen bat eferri. Fidatu hortarazk e, ez ditut askiz hau bere kantuak eta azkenean bera proposatu zuen gure kantu bat egiteko eta bera zinez e, pozik egon zen horrekin eta gure bai azkenean. Esperientzia oso berria izan zenguetako guetako. Bea Gilditu da zines kontent, bere abotsa entzuten dialaik euskaraz eh, kantatzen, zines eh, posan diartotu. Bairi ma kantatu, maetasuna beti.